Проводници. 42 лекция от 14-та година на общи окултен клас, държана от учителя на 18 септември 1935 година. Сряда 5 часа София Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Песента Махар Бену Аба Ще прочета само няколко стиха от 3 до 24 от първа глава на второ послание на апостол Павел към коринтяните. Каква беше темата на миналата лекция? Отворените и затворените книги, равновесие в ума, сърцето и волята, които са близо не обичат, които са далече обичат. Може някой да ви попита в какво седи вашето верою, да го кажете с три думи. Всички хора все дават определение за това в какво вярват. Някой може да определи нещо, в което сам не вярва. Не е до думата вярва. Някои казват, че не вярват в Бога. Питам и които вярват, и които не вярват, какво са постигнали. Някои хора често казват, на мен много пари не ми трябват. Но все пак пари им трябват. Не много, но малко пари им трябват. Каква е мярката? В един дом колко пари трябват? Зависи от това колко члена има семейството. Другото вярване е как ще завърша живота си. Защо човек мисли как ще го завърши? Той не знае как го е започнал, а иска да знае как ще го завърши. Той като се е раждал не е знаел нищо, и като умира, пак няма да знае нищо. И мястото, където отива, пак не го знае. Предполага, но дали ще бъде така, както той мисли, той е въпрос. Сега в света има едно верую, което е златно, и друго, което е позлатено. Разликата между златното и позлатеното верую каква е? Златното си остава всякога златно, а пък позлатеното за известно време остава и после изчезва. Сега ще се освободите от позлатеното си, верою, и без да се освободите, времето ще ви освободи. В училище, като учениците не знаят някои работи, плачат. Който знае, вдига ръка, който не знае, сгушва се за другите ученици, за да не го вдигнат. К когато го вдигнат и не знае, плаче. Който не знае, смирява се, а пък който знае, възрадва се. Значи има много ученици, които се смиряват, крият се зад гърба на другите, а пък тези, които знаят, се повдигат. Това са временни състояния. Понякога човек мисли, че знае. Например, мисли, че много неща знае от любовта. Какво знае? Вие какво знаете от любовта? Срещнали сте някого, станало ви е малко топло на сърцето, не можете да спите цяла нощ. Ако сте млад, нещо в ума ви се махатери, обръщате се наляво, надясно, това, онова. Обичате някого, после мислите дали той ви обича, пишете му писмо и се безпокоите дали той ще ви пише или не. Имате едно верою, мислите. Като отида в другия свят Христос, дали ще ме приеме или не? Това е сегашното положение. В какво седи истинската вяра, истинското верою? Често в света може с три обяда да се повижи температурата на любовта, а може без три обяда да спадне. Да кажем, ние говорим за любовта. Но ако не ви сготвят хубаво, веднага яденето в дадения случай има по-голяма сила, отколкото любовта за която се говори. На сегашния език, когато се говори за любовта, разбираме много работи, то е нещо смесено. Някой ти говори за любовта, но като злато, в което са сложили нещо друго. Златарите всякога се извиняват, понеже златото било меко, сложили му мед, това-онова, но продават медта на цената на златото. Златарите го правят... 14, 15, 16, 18 карата, но никога не слагат чисто злато, понеже било меко и не издържало. Може да се прави. Дават ви го за злато, но след като го вземете и го носите, поглеждате, дрехите ви станали сини, дори почернели. Е, чисто злато ли е това? Казват, че златото петна не хваща, а пък петна образува. Казвам това чисто злато ли ако вашето верою образува петна върху вас, право ли е това верою? Не, не е право. Ако имате едно верои, една любов, една вяра, но при усилни времена куцате, то значи, че липсва нещо на вероюто ви. Има една наука, чрез която животът може да се изрази правилно. В живота има много неща неразрешени. Ние искаме да уредим живота си. Всеки човек иска да живее как. Младият иска да живее, възрастният иска да живее, старият иска да живее. И всички същества, колкото и да са дребни, все си имат един идеал да живеят, имат си едно разбиране. Има едно обикновено разбиране на обикновенните хора, но и друго разбиране има на разумните хора. След като е ходил дълго време по един път, човек иска да бъде свободен. Светският човек иска да бъде свободен, да няма никакви ограничения. А религиозните хора се отличават, ограничават се някой път. В какво седи ограничението? Светският обича да си попива малко, като седне на трапезата, ще има една паница винце. Религиозният не слага паница винце, счита го за опасно. Светският ще сложи малко ракийка на трапезата, а религиозният не Светският може да сложи една печена кокошка, религиозният не. Светският ще се облече хубаво с някоя купринена дреха с връзка и прочие, а пък религиозният човек ще каже, тия работи не са позволени. Съществува това различие, то е хубаво. Отвън до някъде работите хубаво вървят. Светските хора не са толкова любопитни, колкото религиозните. И където трябва, и където не трябва, религиозният човек е крайно любопитен. Като дойде някой, религиозният иска да знае дали този човек е религиозен, на набожен или не. Като влезете при военните, те искат да знаят на колко сте години. Ако кажете на военната наборна комисия, че сте на 60-70 години, няма да, няма да ви вземат за войник. Но ако кажете, че сте на 20-20-22 на години, ще бъдете прият в набора. Някои питат, ти от колко години си религиозен? Някои в религията са толкова устарели, че не ги вземат вече в набора. Ако е религиозен от 15-20 години, ще го сложат някъде на работа, но ако каже, че от дълго време е в този път от 40-50 години не го вземат, считат го от установените хора. Сега къде седи погрешката? Всяко едно верую, което през деня не е употребявало, не се е прилагало хубаво, то на следния ден се вкисва. Аз имам едно правило, то едно мое правило, което съм констатирал. Всяко едно верую, което един ден престои и не сте го впрегнали на работа, на втория ден ще го намерите вкиснато. Един ден ми донесоха една похлупена паница, искам да видя какво има в паницата отварям, мляко с ориз, помирисвам го, вкиснало се е. Как се е случило, не зная, но щом се е вкиснало млякото, тази паница е преседяла така повече от един ден, поне два-три дена. Нещата се вкисват, щом седят дълго време и не се употребяват. Когато човек не употребявал уния дарби, които Бог му е дал, той се разваля. Например, често вие ставате нервни, затова отивате при някой лекар, искате да ви даде лекарство. Ако е задаване на рецепта и лекарства, аз мога да ви ги дам без пари. Ще платите, когато оздравеете. Когато сте нервни, не можете да пишете правилно, буквите не вървят гладко и правилно, линиите са начупени. Докато са начупени линиите, нервите са разстроени. Ще вземете един лист и ще започнете да чертаете прави линии. Ще проявите търпение. Най-първо ще теглите надолу линиите, по-китайски. После ще започнете от ляво надясно, както сегашната риска раса пише, както белите пишат. Линиите трябва да са прави. Ако можете да теглите така прави линии, ако имате търпение 5-10 минути да ги чертаете, ще можете да си въздействате, да успокоите нервите си. 9-10 минути можете да се упражнявате. Нервността се дължи на това, че няма достатъчно светлина във вас. Нервността показва, че има някаква тъмнота във вас. Като ходите вечерно време, не сте сигурни в стъпките си, неуверени сте, постоянно се колебаете. А пък там, където има светлина, крачката е строго определена. Уния, които са нервни, мислят, че това е много общо, обаче малко повече светлина трябва и ще се махне тяхната нервност. Малко светлина имат. Имат по-голямо напрежение в нервите. Те не могат да издържат това голямо напрежение, пропукват се и става по-голямо изтичане на енергия през тях. Нали знаете, някой път медът не иска да излезе, тогава хващат и удрят и той излиза през тънкия плат. Когато пресилите вашата нервна система, енергията излиза навън и вие се чувствате като ограбен, като че ли сте извън себе си. Не се пресилвайте в работа. Някой път мислите, мислите и нищо не излиза, не е в многото мислене. Някой казва да си развие волята. Стиска си устата и умрука, но нищо няма да постигне с това. За да имате воля, няма какво да си стискате устата и ръката. Но трябва да бъдете тих и спокоен, да обмислите всичко много добре и да имате една увереност. Когато дойде онзи с когото имате да се борите, тогава ще стиснете. Може да станете и по-рано, но това нищо не значи не постигате нищо с това. Стискането зависи от човешката воля. Нещата... Които обаче вие ги стискате повече, а пък нещата, които не обичате, по-малко ги стискате. Нещата, които не парят, повече ги стискате, а пък нещата, които парят едва можете да ги пипнете. Ще превеждате нещата. Ако не можете да направите превод, работите остават неразяснени. Някой път някои работи са тъмни. Тъмните работи трябва да се опитат. Казват ви сладко е това. Вие ще възприемете сладчината според степента на вашия вкус. Колкото повече човек се издига в живота, толкова повече неговия вкус прогресира. Той прогресира с интелигентността, която човек придобива и с облагородяването на чувствата му. Когато човек умствено и сърдечно огробява, то огробява и неговия вкус. У нези животни, които седят на най-низка степен на развитие като свинята, те нямат вкус, каквото видят вземат го. Некултурният, като седне, бърза да свърши яденето. Културният ще седне, ще погледне, полека ще вземе, полека ще яде. Ако ги съберете двамата да работят и живеят заедно, помежду им не може да има ни съ съгласие. Полека, смисъл, яде, културният човек. Питам, ако бързо яде човек, какво ще доби? Ако вие не знаете как да ядете, ако не знаете как да мислите, ако не знаете как да се поставите към другите хора в живота, ако не знаете как да се обхождате, тогава в какво седи човещината? За обходата има един морал. Да се обхождате добре с хората, значи да знаете как да се обхождате с Бога, понеже Бог е в цялото битие и във всеки предмет присъства Неговия дух. Като се обхождате с хората добре, то в невидимия свят ви уневиняват, Бог ви оценява какъв сте, обходата към ближния е обхода към Бога и обходата към самия себе си е обхода към Бога. Ако вие към себе си не се обхождате добре и ако към ближните не се обхождате добре, то отношението ви към Бога не е правилно. Ако към себе си не се обходите правилно, вие изпитвате някакво неприятно чувство, не сте доволни. И ако с ближните не се обхождате добре, пак ще бъдете недоволни. Щом сте недоволни, това показва, че отношенията ви към Бога не са правилни. Тогава какво трябва да правите? Понякога може да кажете, аз се помолих добре, че се молите, той е външната страна. Че сте дали хляб на някого, че сте го нахранили... От това се образува една връзка. Вие може да нахраните някой човек, но след като сте го нахранили, какви ще бъдат неговите отношения към вас, то е въпрос. Вие може да услужите на някого с каквото е, но какви ще бъдат неговите отношения към вас, той е въпрос. Или рисувате на някого картина, или му правите разни услуги, но какви всъщност са вашите отношения към него, то е още въпрос. При сегашното развитие, в което се намирате, който идея може да ви говори каквото е писано в Евангелието, така е казал Христос, иначе е казал Христос, има едно верою на устата. При него само устата говори, а пък има едно друго верою – гласът на сърцето. Говорът на сърцето е по-важен, отколкото говорът на устата. Има хора, които като ги срещнете ще кажат, аз много те обичам. Могат да кажат, какво ли още не Но като дойде до помощ, няма ги никъде и никакви оставят ви. А пък има хора, които нищо не говорят за любов, но всякога ви услужват. Искате да знаете дали ви обича един човек, щом ви помага, какво ще питате, какво искате повече? Един пише кръсноречиво, като напише любовно писмо, нарежда думите като бисери. Любовните писма са красиви. Сега аз не съм нито против едното, нито против другото. Обаче има дрехи, които отвън са много хубави, но като ги поносите, след известно време се похабяват, свиват се. А пък има дрехи, които не са толкова хубави, но са издържливи. Вашето верою трябва да има вътрешно съдържание. Всички имате едно верою. Очаквате да влезете в едно общество и то да има добро отношение към вас да ви обича. Аз друго ще кажа. Като влизате в едно общество, вие да имате хубави отношения към него. Вие да го обичате, че после да искате да дойде доброто отношение към вас. Вие да бъдете в пълна изправност а не те спрямо вас. Ако влезете в животинското царство, там има едно правило, по което слабият взима най-долното място. Слабото пиле, кокошката го клъвне, той го клъвне, он е го клъвне и това слабо пиле ще бяга, ще вземе място на другия край, да не го кълват, защото ако рече да вземе първото място, клюнове ще има. Ако е между млекопитающите рогове ще има, ще го бута тук там и пак ще заеме крайното място. Някой има разположение да завземе по-високо място. За да заеме някое по-високо място между хората, трябва да сте силен и по-ум трябва да бъдете силен и по сърце и по воля. Трябва да имате една вътрешна сила. Има силни хора, но тази сила не е още тяхна. Вземете един офицер, който има на разположение сто души войници. Заповядва им, чрез тях той заповядва. Този човек не е още силен, той е силен чрез другите, ползва тяхната сила. Един ден, когато няма да има войници, нищо няма да може да направи. Може вашата сила да зависи от другите. Хубаво е това, но трябва да знаете, че един ден, когато останете сами, Вашата сила няма да бъде така мощна, както е била по-рано с другите. Силата на човека се показва във време на изпитание. Ако се разколебавате във време на изпитание, вие сте слаби, а ако издържате във време на изпитание, силни сте. Много хора във време на изпитание имат една слабост, искат да се самоубият, да се застрелят или да се удавят. Не само при човека става това, има го даже у насекомите. Има някои насекоми и някои членистоноги, които, като се намерят пред голяма опасност, се самоубиват. Например, ако сложите скорпиона в огнен кръг, той си обръща жилото и се самоубива. Както и да се обяснява, човек си има понякога такива състояния. Един човек, който има да дава, Всякога обича да бяга, изчезва. Щом има да взема, винаги седи на едно място и чака. Защо човекът седи на едно място, питате? Защото има да взема. Защо бяга? Защото има да дава. Страхливите хора имат да дават, а безстрашните имат да вземат. На какво се дължи страхът? Имате да давате на какво се дължи безстращието, имате да вземате. Това до някъде е вярно. Ако имате да вземате, смел сте. Ако имате да давате, страхлив сте. Сега вие не можете да схванете тънката разлика, която има в това, което ви говоря. Например, вие хиляди пъти сте яли, но пак се интересувате от яденето, очаквате да придобиете нещо и днес, към обяд, пак ще се интересувате от това. Яденето в този смисъл. Докато сте на земята, никога няма да изгуби своята ценност. Едно веро имате и то никога няма да изгуби своята цена. Някой казва, аз не вярвам в Бога. Това са празни думи. Вие не може да не вярвате в Бога. И да го отричате, ще си блъснете главата с Бога и ще разберете, че Той е някъде. Не можете да го отричате. Можете да го отричате колкото искате, но Той ще ви застави да вярвате. Ще ви застави по два начина. Ако вярвате правилно, ще дойде малкият начин, а пък ако не вярвате, ще дойде другият начин. Казвате, че няма Бог, Той ще ви докаже, че съществува, ще ви търкаля по земята, ще ви мачка и ще ви пита. Кой е онзи, който ви мачка, който ви търкаля? Щом няма по-голям от вас, кой е тогава онзи, който ви мачка? Щом има някой, който ви мачка, тогава ще трябва да вярвате в него. Дойдат страданията. Защо са те? Защото сте безверници. Искате да знаете защо страдате? Защото сте безверници, нищо повече. Да ви приведа един пример. Представете си най-добрата жена. След като си е оженила, тя си е позволила да пише на някои други мъже любовни писма, а без мъжа ти да знае. Щом мъжът ти узнае какво ще бъде положението на жената, той ще е мачка. Щом е писала на други мъже, тя значи си е обезверила в мъжа си не намиран в него нищо, за което да го обича. Той не е запълнил сърцето и ни хваща окото. И той е синко майчин. Иска да й покаже какво представлява, започва да я мачка, иска да й покаже, че той има нещо, което може да й даде. Сега разликата седи в следното. У жената се заражда желание да пише. Но защо мъжът не позволява да пише и защо у него се заражда желание да я измъчва? Той какво има да й каже? Нека каже, писала, писала, да си прави каквото иска, свободна е. Защо мъжът не е готов да освободи жена си? А пък и какво ще добие тая жена от другите мъже? Няма да добие нищо. Всички мъже може да ги сложите под един знаменател. Няма съвършен мъж. И всички жени са под един знаменател. Разликата на една жена от другите жени е само относителна. Няма никаква разлика. Всички имат същите слабости и всички имат същите добродетели, но хората търсят. Законът е там. Частта. Един орган не може да направи целият организъм щастлив. Един човек, който и да е той, не може да ви направи щастлив. Той е част, една функция от цялото, от големия организъм. А пък цялото има много функции и вие, ако разчитате само на един човек, сте на крив път. Да разчитате на Бога, това значи да разчитате на цялото, на цялото битие. в това има смисъл. Но да разчитате на една малка част, да разчитате на един косъм на главата си, това значи да се самозаблуждавате. Да разчитате на цялата си глава «иди, дойди» Да разчитате на душата си, да разчитате на духа си, иди, дойди. Но да разчитате на един косъм на главата си, макар и да е златен, това не разбирам. Нали има хора с такива златни косми? Колко ще струва един златен косъм? Често аз слушам отвън някой да казва, окупирали са учителя. Щом са ме окупирали, много слаб човек съм. Дошъл някой разговаря с мен. Искат да знаят какво съм намерил в този човек да говоря с него. Той ми разправя какви ли не работи, а пък аз го слушам. Понякога не искам да се занимавам с хората, но и не искам да ги изпъдя навън. Защото ако изпъдя някого, ще изгубя повече енергия отколкото ако седи. А пък като седи, той ще говори два часа, ще остави доста. Вълна за предене в стаята ми. Ще се оплаква от положението си, от живота си, от жена си, от детето си, казвам му. Ти като се жени, не ме пита. Народи деца, а те не те слушат. Сега какво трябва да направиш? Вчера дойде при мен една пълна жена, такава една голяма бабачко, и ми казва. Оповавам само на тебе. В трудно положение съм казва, имам един апартамент, имам пенсия. Добро же имам ниви, но не мога да ги продам. Нейни приятели окупирали нивите, данъци не плащат, това, онова не плащат, не върви. За апартамента дала 300 000 лева, взела заем, има да плаща още 160 000 лева от заема, а пък няма откъде да ги вземе, пенсията ѝ е малка, намерила се в чудо, казвам и на тебе оповавам. Продай нивите си, пощо, защо, казвам и аз. Няма купувачи. Ще намериш купувачи. Ако не можеш да намериш купувачи и да ги продадеш, тогава продай апартамента си. Тя се чуди. В трудно положение се намира, казва. Както виждаш, в критическа възраст съм да се ли? Ако с женидва могат да се уредят някои работи, може да се ожениш. Някой кандидат ли имаш на око? Питам аз. Явил се е кандидат, направили са договор за апартамента, ако тя умре по-рано, апартаментът да остане на него, ако той умре по-рано, апартаментът да остане на нея, казва ми Доста добре, много добре, много износно, износни условия. Тя седи така, чисто сърдечно. Заинтересува се психология това, но казва още, дъщеря имам малко дете. Ако умре майката на дъщерята, нищо не остава, мъжът ще вземе всичко, казваме. Ако пък той умре, всичко остава на дъщерята и двамата трябва вяра да имате. Тя ме пита. Какво трябва да правя? Или нивите трябва да продадеш, или апартамента трябва да продадеш, или договора с кандидата за женитба да оправиш. С такива работи ме занимават моите посетители. Сега разсъждавам, праве си изводи. Превеждам и на вас. Може някой път и вие да се безпокоите за апартаментите си, за нивите си. Може да сте в критическа възраст, може да бъдете и в вероюто си в критическата възраст. Идваме до едно верою, обесърчаваме си и казваме. Това верою, което имаме, вече не ни е полезно. Всякога в живота... Трябва да се прилага любовта, за да се подкрепе животът. Част от тази любов трябва да се превръща в една жизнена енергия. Трябва да познавате закона на любовта. Част от тази енергия трябва да превърнете в жизнена енергия, която да подкрепе живота. Подкрепата на живота ни и на нашия организъм зависи от това, какви са нашите чувства и нашите мисли. Щом се измени животът, измене си и организмат. Щом се измени организмат, измене се и мисълта ви. Или пък може да стане някоя промяна в чувствата ви, пресищане може да стане. Изменението на чувствата може да стане само от пресищане. Изменението на мисълта може да стане, ако имате в ума си повече мисли, отколкото е нужно. Вие искате да разрешите някои задачи, които не са за този живот. Нашите учени изчисляват за колко милиона години ще има енергия в Слънцето, но всички по-своему изчисляват за 20 милиона, за 100 милиона, за 200 милиона, за 500 милиона години. Това са въпроси, по които учените имат само предположения. Доколко могат да бъдат верни тези предположения, то е въпрос. Или учените богослови изчисляват доколко ще продължава наказанието на някой грешник. Изчисляват какво ли не? Аз съм слушал проповедници, които изчисляват колко ще продължи наказанието на един грешник, ако се изпарява по една капка вода от целия океан. Колко милиона години се изпарява водата от океана, толкова години ще трае наказанието, а и след като се изпари океанът, наказанието ще го да продължава. Аз правен на тези богослови едно възражение, казано и в Стария Завет. Вечно ще ви отхвърля от лицето си. Но не се минава 40-50 години, Господ, чрез някой пророк казва, О, Израилю, обърни се към мене. Значи под вечност се разбират 100 години. И като минат 40-50 години, приготвя се покаянието и прощаването, а те изчисляват милиони години. Продължението на страданието е несъвместимо с живота. Бог не иска да ви измъчва. Страданието е само начин за възпитание. Страданието е само едно препятствие, един бент, за да влезем в правия път и у нези разбирания, с които Бог е създал света. Когато ние искаме да се отклоним, всякога идват страданията в живота, за да влезем в правия път. Имаме мъчнотии. Страдате, за да влезете в правия път. Радвайте се тогава на страданията. Ако не страдате, е опасно. Може да се отклоните далече от правия път. Всички страдания са начини за изправление. И праведните, когато страдат, има някоя причина. Може да са направили някое упощени. Благодарете на Бога, че сте пострадали! Или може работите ви да не вървят добре в света? Благодарете! Или може да не постигнете нещо, кой знае какво по пътищата, по които мислите да го постигнете? Има един път, който Бог е начертал и по който стават нещата, а пък вашите пътища не винаги съвпадат с него. Не е голямо нещастие, че няма да постигнете нещо. Да допуснем, че един цар е постигнал всичко... След 50 години ще го свалят, ще умре и ще го погребат, а на негово място ще дойде друг, какво е постигнал. Къде е Наполеон? Къде е Юлий Цезар? Къде е руският цар Александър II, Александър III? Кажете сега, какво са постигнали? Вие не можете да създадете нещо повече от Наполеон, все ще се намерите на остров Света Елена. Искате един ден да се ожените за най-красивата жена. Колко години ще имате тази красива жена? 10, 15, 20 години ще живее тя при вас, но един ден ще и дотегнете и ще ви каже: Аз не съм създадена само за тебе. Тя ще хвърли око на други мъже. От твоето гледище тя е съгрешила. Красивата жена е картина, създадена на всички, да я гледат, а не да бъде задигната. Да я гледате няма престъпление. Ако я задигнете, има престъпление. Престъплението къде е? Престъплението не е в яденето, а в прияждането и в избора на храната. Следователно, причината не е в яденето, а в това, че не знаете как да изберете храната си и прияждате. Ще се избирате подходяща храна, която организмът изисква. Няма да прияждате никога. Никога не трябва да роптаете, че трябва да ядете. Ако не беше яденето, нямаше да имате уста, а пък един човек без уста на какво ще прилича. Вие сега си имате уста и като ядете, ще остане малко сила във вас, за да си поговорите с някого. Ако не ядете, няма да имате сила да говорите. Ние въставаме често против известен ред на нещата, казваме. Защо Господ е създал хората да ядат и да правят грехове? Не е лошото в яденето, а в прияждането. Не е лошото в знанието, но вие понякога искате да знаете ненужни неща, дали жена ви ви обича или не. Не се интересувайте от този въпрос. Интересувайте се от това, дали вие я обичате или не. Ето ви една философия. Не се интересувайте от това, дали другите хора ви обичат или не. После, ако искате, заинтересувайте се, дали ви обичат. Вие обичате някого, задайте си въпроса, защо го обичате. В себе си намерете, защо го обичате. Има някои хора, които не може да не обичате. Като дойдат при вас, вие се радвате. Обичате ги, разположен сте, вие съзнавате това, има нещо, има причина за да обичате един човек. Всички онези хора, които обичате, те дават, те са щедри, нищо повече това е. Не можете да обичате един човек с Бога не можете да не го обичате, понеже е щедър. Вие, ако не обичате Бога, ще умрете, сами ще затворите пътя си за всичко. Ще обичате Бога заради онова, което ви дава. Ако затворите пътя си, така, че да не дойде определеното благо, вие ще умрете. Да обичате Бога, значи да не се отказвате от това, което Той ви дава. Да обичате Бога, значи да възприемате това, което Той ви дава. И ако речете да спрете това, което Бог ви дава, то смъртта ще дойде. Нашия живот произлиза от това, което Бог ни дава. Бог ни заставя да възприемем любовта Му и от това, което Той преизобилно ни дава да дадем на другите. Всички същества, от най-малките до най-големите, се ползваме и сме проводници на голямата благост. Това е смисъла да бъде човек-орган в един общ организъм, да е в хармония с общото и да му служи. Смисълът на живота е да служим на Бога, и ако служим, ще имаме всички блага. Вие искате да знаете дали вашето верою е право. Според мен, ако вие сте добър проводник на доброто, вашето верою е право. Понякога имате неразположение към някого, вие говорите, той ще направи един малък бент, едно възражение. Като отидете при човека, никакво възражение не правете и слушайте го. Вие казвате, но ти не си прав там. И да кажете така, нищо не се подобрява, оставете го. Турците казват, остави пияние, сам да си падне. Какво ще ходите да го тикате, оставете го, нека си залите човекът. Ако падне, какво? Нека падне. И ако човекът е крив, оставете го, нека си върви със своята кривина. Някой път ви искате да изправите някой човек. Това е невъзможно. За да изправите човека, вие трябва да вложите нещо съвсем друго в него и най-важното, да му дадете известен пример. Сега хората нямат търпение. Някой ще започне да възразява, ще каже, че вие не мислите право, но по отношение на някои по-висши същества и той не мисли право. Аз като разсъждавам, виждам, че и в най-тънките логически заключения има нещо, което не е логическо, че и най-правите мисли, като например да живеем в един свят-живот, се крие егоизъм. Защо някой иска да живеем в свят-живот? Има интерес. Аз да живея свят-живот е по-възможно, но да искам да живеят свят-живот другите не съм прав. За да искате всички хора да живеят свят-живот, това значи, че имате вземане, даване с тях, всички хора да живеят свят живот, за да ви плащат. После казвате да вярват хората. Пак нещо материално има тук. Не е нещо безкорисно. Да се обичаме. Хвърлил съм око на една млада сестра и казвам да се обичаме. В какво седи обичта, обичата? Отива при Йоан Веслей, един млад момък и му казва. Намерих една много добра християнка. Веслей му казва, тя с Христа може да живее много добре, но не и с теб. И съвременните християни мислят така, както другите. Вие искате един човек да ви обича, да му сложите оглавник и да го водите където искате. Това не е любов, това е насилие. Къде е свободата? Не харесвам това постоянно. Шепотничество помежду ви за този, за онзи. Някои млади тръгнали по лош път. Младите какво са? И младите се лъжат, както старите. Аз да ви кажа какво мислят младите. Аз ви обичам и аз ви обичам, така си говорят. Един ден този, който ви обича, ще ви намрази. Ако не ме обичате, няма да ви обичам. Това са обикновени работи. Вие трябва да ги напуснете. Ще ви обичам. Устно обичане има. Всички сме богати с такава любов, с любов на думи. Както унази жена с кандидата и с апартамента. Ако той умре, апартаментът остава на нея. Тя, ако умре, остава на него. Любов. Тук няма никаква любов. Какви ще бъдат новите порядки? Новият ред и порядък. Искате да знаете какви ще бъдат хората на шестата раса. Мога да ви кажа какви ще бъдат, да ги опиша. Трябва да имате ясна представа за тях, те ще бъдат точно обратното на сегашните. От тези слабости, които сега имате, у хората на шестата раса няма да има нито помен. Няма да има нито помен от тази глупава ревност, от това глупаво недоверие, от това глупаво безлюбие. Има много деца, които плачат половин час, един час... И като плаче толкова едно дете, аз съм мислил, защо плаче, стра, старал съм се да отгадая и до някъде съм налучквал. Гледал съм в село, плаче някой дете, питал съм, защо плаче, майка му казва. Масло съм била наскоро, той огладняло иска да му дам хляб, намазан с масло. Тя не иска да му даде, но след като му намаже масло на филийка хляб, няма плач, няма нищо. Една мума на 21 години и тя викнала да плаче, четири реда сълзирони и тя плаче за един хляб. Тя казва, нещастна съм. Казвам, нещастна е за масло. Но работата е там, че като... като и намажат масло с едно мазане не става. Утре пак трябва да й се намаже филията и ако не се намаже, работите не вървят. Това прилича на една кола. Трябва да има катранница. И като върви колата, кароцаря е да си вземе перото и да го мушни в катранницата. Питам го: Защо мушкаш перото в катранницата? За да върви колата. Направете сега едно резюме на всичко, което съм казал днес. Считайте, че не вие правите тези погрешки. Вие принадлежите на една фирма, на дядо си, на едно сдружение, на едно дружество и разпространявате интересите на това дружество. Казва ви един. Слушай, много големи погрешки имате, погрешките са на цялото дружество. Могат да ви кажат, много големи погрешки правите и споядохте света. Вие сте един честен човек, но сте член на тази компания и на компанията, на която принадлежите, ще кажете, че там са мошенници хитреци. Това, което е казано в един псалом. В грях ме зачена майка ми, то е сдружението. За тези работи не сме отговорни ние, но косвено носим известна отговорност и трябва да знаем как да се справим. В човека има едно любопитство. Нищо. Нека се интересува, нека говори. Аз съм забелязал, правя си своите наблюдения и виждам колко е мъчно човек да се въздържа. Когато някой ми говори, в мен се заражда желание да му правя възражение. И колко пъти съм правил възражение, никога не съм имал сполучлив опит. Ние мислим, че като направим възражение на някого, у него ще се роди съзнание и ще разбере. Но колкото пъти съм правил възражение, човекът ни е разбирал, обратното е разбирал. И когато го оставям, той си говори, говори, и аз си казвам е въпрос, той ще си го разреши сам по-добре. И излиза тогава много по-добре. Този човек си има особено гледище, той си говори, понеже от особено гледище разглежда въпроса. Аз не влизам в положението му, той е недоволен от нещо и казва. Лицемери са тези, унези са такива и такива, нахвърля се върху братята, този такъв онзи, унакъв двадесет години са тук, какво са направили... У мен се явава желание да му възразя. Някой път съм изслушвал и той като се изкаже накрая казва, извинете, аз малко прекалих. И той започне сам да съзнава, че така не се говори. Ако му правя някой възражение, ще каже тогава и той с тях заедно. Та трябва обхода, мълчание, разумност. В дадения случай има едно чувство, което Бог е вложил във всеки човек. И ако вие обръщате внимание на това чувство, нещо ви казва, слушай и мълчи, когато някой човек е дошъл да ви говори, вие имате среща с един от най-големите адвокати, които светът е виждал някога, затова не се закачайте с него. Слушайте го, а като си замине този адвокат, Благодарете на Бога, че сте се освободили с малко. Който е спорил с дявола, той всякога е изгубвал. Не спорете с дявола нищо повече. Ако спорите, вие няма да го поправите. А щом спорите, ще стане една обмяна между неговите и вашите мисли, и следователно, вие ще се окалите. Дявола ще спечели повече, отколкото Вие. И дяволът, като му остане много жешко, търси някого да обмени мисли и идва при вас. Той е майстор. Свали си малко от багажа при вас и си замине спокоен, а вие останете неспокоен. Всякога безпокойството се дължи на същества, които са фалирали. Някой път чувствате, че сте отпаднали, това значи, че имате работа с тях. Казвате, тая работа няма да я бъде, искате да си теглите куршума за това, че сте отпаднали. Това е желанието на дявола. Той казва, вместо аз да се удавя, ти се удави. Той иска да направи престъпление, но е умен, хитаре. Знае, че в природата съществува един закон. Ако направи престъпление, ще го хванат. И ако го хванат, то законите на природата са много взискателни много строги. И затова дяволът ще намери вас. Ще ви тикне вие да направите престъплението. А той ще седи настрани и ще си потрива ръцете. Не бъдете отглас на злото в света, а отглас на доброто. Това е. Не оставайте отглас на злото. Като дойде злото. Мълчание. Когато питали един от великите адепти на Египет Хермес какво нещо е злото, той се стисна лусните. Не говорете по това, оставете го настрани. Той е огън пояждащ. Не го бутайте, не говорете нищо за него, мълчете за него. Ако искате практически да се справите с живота, в живота с злото, оставете го настрани. Станете проводник на доброто, а не на злото. Разговаряйте с доброто, а не с злото. Оставете злото само да се разправя. Това го разбирате, но дали ще можете да го приложите... Дайте ми, вие, музикантите, основния тон. Брат Симеонов изпява до, всички изпяват до, сега горно до. Всички пеят горно до. Всякога, когато мисли правилно, човек може да вземе тона вярно. Когато мисълта, чувствата, волята на човека не са натегнати, тогава всякога може да вземе тона правилно. Той има ясна представа за тоновете. Когато човек върви по правия път на доброто, тогава музиката, пеенето, върви нормално. Докато човек пее хубаво, той е здрав. Щом започне да не може да пее хубаво, това е лош признак. Щом пеете хубаво, вие всякога можете да бъдете здрави. Ако се разболеете, ще оздравеете, като пеете. Да пеете, да има едно усилие, така се повдига тонът на живота. Ако вземете един естествен тон, организмът ви ще придобие здравето си. Сега основната мисъл е – бъдете винаги проводници на доброто. Учителя чертае на дъската линии. Какъв е законът? Вземете тия прави. В началото тия линии са малко по ниски в средата са малко по-високи и затова междуните в началото са малко по-широки – а в средата потясни, по-тесни. Кои са причините или да начертаем така? Учителя чертая втората рисунка, след това чертая третата рисунка, после тегли линията, а в третата рисунка линията А не е строго успоредна на другите линии. Горе е по-близо, а долу се отдалечава. Учителя като чертая линията А продължава да говори. Сега чертая проводник на вашата мисъл А. Това е състоянието на целия клас. Аз сега чертая вашата мисъл. Ето вашето състояние А. Интервалите между линиите са еднакви. Всякога ние сме проводници на онова, което става отвън. Не мислете, че от вас излиза някоя добра или лоша мисъл. Вие сте отглас на обкръжаващата среда или на семейството, или на обществото, или на цялото човечество. Казвате аз така мисля. Не. Вие сте заставени понякога да мислите криво. Мислите не винаги изхождат от вас. Та самовъзпитанието зависи от това, човек да мисли правилно, да чувства присъствието на Бога, а пък щом Бог присъства, тогава работите ще тръгнат напред. Там, където го няма Бог, винаги работите са оплетени, привидно може да мислите, че вършите добро. Където влезе Бог, работите са управени, а където привидно вие мислите, работите се заплитат. В света истинското възпитание да дойдем до онова, което сме изгубили, да спечелим онова, което сме изгубили, то е най-лесното и там седи победата. Когато Христос дойде на света, имаше една задача — да намери това равновесие при големите противоречия в света. Намираме в Евангелието едно правило, което съвременните християни не прилагат. Христос казва да се отречеш от баща си и майка си. В обща формула е така. Да обясня сега как да се отрече човек, има ред тълкование. Да кажем, че баща ви е заминал в другия свят, вие сънувате, че той идва, но не можете да определите какво значи това. Това показва, че на другия ден ще дойде един добър човек, вашият баща ви е обичал, отношенията на човека, който ще дойде, ще бъдат точно такива, каквито са били отношенията на баща ви към вас. Или сънувате, че идва една голяма змия, от която бягате, това показва, че на другия ден ще дойде един човек, който ще има такъв характер, че вие ще се криете в миша дубко от него. Да се отречете от баща си и майка си, това значи да се отречете от всичките свои любими желания, които от хиляди години са ви правили пакост. От тях трябва да се откажете. Да се отречете от баща си и майка си, това значи да се откажете от... по такъв начин от много желания, които сте имали, че да не съжалявате. Щом се откажете и съжалявате, тогава отношенията стават два пъти по-лоши. Когато се откажете винаги да се радвате, имате да вземате пари от някого, простили сте му ги да не кажете глупаво направих. Да ви е приятно за онова, което сте направили. То е божественото. И ако не се радвате на онова, което сте направили, вие се излагате вече на едно вътрешно изкушение. Старайте се да бъдете проводници на доброто, а не проводници на злото. Човек може да бъде съзнателен проводник на доброто или съзнателен проводник на злото, а може да бъде и несъзнателен проводник на доброто и несъзнателен проводник на злото. Добрата молитва 42. Лекция от общия окултен клас, 14-та година, държана от учителя на 18 септември 1935-та година София Изгрев